Allah subhanahu wa ta'ala na svim blagodama, da donosim salavat i selam na njegov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu častnu korodis, njegove zahabe i sve njegove sedmene kjede sudnjega dana. Kao što smo jednog vijestili, večera nastaviti govoriti o osobinama astronomika džanneta. S obzirom da čovjek svoj život provodi u nadi, da će biti među sretnicima koje će Allah subhanahu wa ta'ala uvesti u džannetu, koji će džannet naslijediti i u njemu vječno boraviti treb mora znati koje su te osobine stravnika dženneta kako bi pokušao da te osobine ugradi u svoj život da من ta djela za koje će Allah subhanahu wa ta'ala nasuditi dar ljude u vestig dženneta kaže والذين هم عن الله بمعرض اسبيوا سو ديرنيتس اسبيوا се на суднем дну дерниц قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون كويسو وسوвена بازوスク루же дака оба спаруте ара спомене особи каже успили су дерниц прва I da, kada to malo razložimo, dakle, vjeruju u Allaha, u njegove mereke, njegove knjige, njegove poslanike, u sudnji dan, u određenje dobra i zlada. Dakle, se to ukuvata vjerom. Dakle, moraju biti vjernici. Dakle, vjernici će biti stranici ženete. A mi znamo da u sastavni dio vjerovanja se ukraje da čovjek vjeruje o Allaha subhanahu wa ta ta'ala. A da bi ustari učivih krihu Allah subhanahu wa ta'ala mora da veru Allah jalešan mu kroz triv rastu vahidu Sve to buh atavirama Dakle, da veru Allah jalešan mu rububiyyet, da veru nebo vluhiyyet da veru Allah jalešan mu liepa imenai suvistu Kada da veru Allah jalešan mu rububiyyet da veru Allah jalešan mu Bilo zastup tani kumekanski musik I oni su vjerovali da je on vađe sve stvorio, da Allah svima upravda, da on daje obskrbu. U toj su vjerovali mehanski mušnici. Ako bi čovjek imao samo ovu vrstu terhida. to jest izdvajanje vađe od kao jedinog koji zaslužuje, kao jedinog koji ljude stvara, koji sve stvara, koji upravlja svime, koji daje obskrbu, ovo čovjeku ne bi bilo dovoljno dobuđe uženiti. Ovo nije dovoljno čovjeku da se spasi mora da posjeduje i drugu vrstu tavhida, to jest da Allaha subhanahu wa ta'ala izgoji kao jedinog kome se smije i gledati činiti. Jer to pa smo mi govorili već u više naših druženja jer to često spominjamo pa nećemo se dugo zadržavati na ovom. Dakle, neophodno je da ima ovu drugu vrstu tavhida da bi se spasio. Ako nema ove druge vrste terhida, čovjeku neće biti dovoljno da vjeruje da Allah kod lešava postaviti. Da je, pa ima neka sila je. Pa eto, ja da ima nešto, pa vjerujem ja da ima nešto, pa je mja u Boga, Bogu, Postoli. Ovo ljude neće spasiti na sudnjem danu. Ovo ljude neće spasiti. Ljude će na sudnjem danu spasiti njihova vjera u Allaha wa u pogledu njegovog uvijeta, u pogledu njegovog uvijeta i u pogledu njegovih imena i svoje stave. Dakle, izdvojiće Allaha wa kao jedinog koji stvara koji sila koji daje obi skrbu. I izdvojeće Allaha subhanahu ta'ala kao jedinu kome je se ibadat čini i ne smije se ibadat činiti nikome drugom posljednom uzišenom o blagom subhanahu ta'ala. I ovu vrstu tevhida nisu imali mekanski mušici. Oni su u ovoj vrstu tevhida pogriješili jer su oni zajedno sa Allahom džablašanu obožavali i druga božanstva. Oni su vjerovali o blagom subhanahu ta'ala ali su obožavali druga božanstva. Imamo kod vrsta nevjernika, dakle, one koji poriču Allaha subhanahu wa ta'ala, imamo one koji vjeruju da Allah postoji, a zajedno s njim obožavaju još nešto drugo, dakle, i jedni i drugi su nevjernik su izvešeno na Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno, ovi su mušlice, to je pripisuje Allaha subhanahu wa ta'ala, sudruga u ibadetu. I treća vrsta tevhida jeste izdvajanje Allaha subhanahu wa ta'ala kao jedino koji posjede svoje lijepa i svojstva, I da još samo ukrasno naglasimo da ima onih koji su za stranu i pogledali, pogledali Laviđeru Lešanu imena i svojstava, pa su neki ograničili broj Laviđeru Lešanu uh, imena, on neki su ograničili broj njegovih svojstava i tako da nije. Dakle Allah subhanahu wa ta'ala ima neograničeni broj imena, a kao što ima neograničeni broj imena, kao što ima neograničeni broj imena, ima neograničeni broj svojstava jer imamo jedno šerijatsko pravilo i glasi svako ime sadrži u sebi svojstvo. Dakle Allah ima neograničeni broj imena, s obzirom da svako ime sadrži u sebi svojstvo, najmanje jedno svojstvo, time se dakle podrazumijeva da Allah subhanahu wa ta'ala ima neograničeni broj svojstava. Ono što ima negdje u Ilmihalima da piše da Allah Subhanimu ima 14 svojih svojstva, to je neispravno i to nije arkidat Ehli Srbnatova džemata, nije to arkidat naših ispravnih prethodnika. Dakle, Allah Subhanimu wa ta'ala ima neograničeni broj imena ima neograničeni broj svojstva. Ovo dobro zapamtite i ako šaljete djecu, eventualno, negdje u Mekter ili na dohvat ruke svih mirnih, ali poslećete ih u škol, pa će možda i u školu to naučiti. Djece uh, to dobro skrenite pažnju da djeca znaju da Allah subhanahu wa ta'ala ima ograničene grojeve i da ograničeni grojevi svoj isti. Pored ovog vjerovanja uh, u Allaha subhanahu wa ta'ala moramo naglasiti vjerovanje Allahu dželle šan meleke koji Allah subhanahu wa ta ta'ala stvorio radi ibadeta i oni su stalno pokorni Allahu dželle Imamo i imaju meleke čije imena znamo i imaju meleka čije imena ne znamo. Imamo, recimo, Meleka Džibrila, imamo Munkira i Nekira, Džibril je bio donosio s Nekira, oni su ispitivači u e, imamo Malika Čubarađa Hedna, imamo Meleka Smrti, za kojeg, e, kojeg nazivaju Azrailom, a to nije preneseno vjerodostojnim predajama, dakle, to ime Azrail nije preneseno vjerodostojnim predajama, tako da ćemo kazati za Meleka Smrti, Melek Smrti tako što grazirati malek smrti, dakle nema potvrde da je njegovu ime, Azra'il. Imaju tu hamaritu arš, nosioci arša, kako kaže Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِدِنْ زَمَانِيهَ kaže i arš, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ i nosići arš Tvoga gospodara, فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِدِنْ زَمَانِيهَ nosiće ga osmerica. Osam meleka, neki su, neki kažu da se radi osam radova meleka, ali radi se o osam meleka nosioca arša. Arš je najveće Allahovote barike, je stvorenje, to je njegovo prijestolje. I e, nosit će samo osam meleka, znate kakva, e, kolika snaga zato to treba, to su Allahova stvorenja, koja su i pored te svoje snage ipak poklonna, uzvišenom Allahovu, sbhanahu ta'a. Imamo tu i drugih meleka koji su zaduženi za pojave kiša, djetar tako dalje, ali nije to tema koju obrazlažemo, samo tako dakle, ono okvirno, da se podsjetimo na to. Uporedo sa vjerovanjem Meleke, moramo skomenuti i svijet džina, odnosno svijet šeitana. Džine je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio radi ibadeta što je stvorio i ljudi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže Nisam stvorio ni džine, i ljude osim, ben robio. Dakle, džine često spominje. I opet ljudi, kad čuju ovaj koranski jajat, opet ljudi ima ljudi koji kažu da ne vjeruju u svijet džine, ne vjeruju da džini postoje. Allah uzvišeni kaže, nisam sve džine ljudi osim da mi robim. Znači, svega postojanja i džina i ljudi je strobovanja, Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, džinima Allah uzvišeni nije slao poslanike od njihovog roda. Nije bilo džina koji su bili poslanici. نيما سو سلاتي посланици који су слати људима они су слеђени посланике од људи дакле ђени су обавезни да поштују шаријат који је оба узвишени објавио мухамед салла الله عليه وسلم قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا قُلْ أُوحِيَ رَتَّلَ وَبَيَّنَ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ دا една سكوبина من الجن فقالوا لسوچولي سوچولي هو انه من الجن فقال انا فقال... إن سمعنا قرانا عجبا فسوچولي مسمى چولي قران Posebna sura koja nosi taj nazar. Dakle, Allah uzvišeni je stvorio džine i oni su obavezni biti pokorni uzvišenom Allahu. Njih ima pokornih, nepokornih, e, licenjera, ima i kršćana, ima i židova, ima i ovakve, ima i onakve. Dakle, različni kao što ima i ljudi. Nepokorni džini su šejtani koji određaju ljude spravo puta i od tim stvarima, dakle moramo e, biti upoznati. Jer sa susrećim uzorama koji poriču svijet džina, poričujući timen koranske ajete i poričujući, dakle, i kompletnu suru, trebamo je ih ukazati na te stvari, a s druge strane znamo da njima Allah uzvišan nije slao posebnoj šarijate, nego su oni svijetini i obavidati su da slijedi šarijat, s kojim je poslano Muhammad sallahu alaihi wa sallahu alaihi wa sallahu Čovjek treba da vjeruje u Allaho i Želešanom knjige od četiri velike objave, Teorat, Zebur, Inđir i Koran. Imamo tu Suhofe Ibrahima i Musara, ali moramo naglasiti da su sve objave i Teorat i Zebur i Inđir pretropnjene određene, određene promjene, izbjene od strane ljudi. I naravno, e, objavom Korana, sve te objave su stanjene van snagi. Ne smije čovjek postupati ni po jednoj od ovih objava, ni po Teoratu, ni po Zeburu, ni Inđiru. Ja se pretrpjale izmene od strane ljudi. Al za dana naši ljudi koji ne znaju za to. Kaže šta ćeš, svi svi ljudi vjeruju jedno koga, svi sve to je isto. To je neka Haj Bog zna kaže ko je u pravu, samo mi smo oni Da kad kažu je rekao da je Bog koji kaže da je Bog jedan od trojice. Allah hoće što neko zamijeni da serije. Kako su nevjetnici? Šta to sam neko pametilo? Nisi čukalo nazke, ali je to. čovjek mora znati, jedini pravi put prigoditi džennete je islam. وَمَنْ يَبْدَغِ غَيْرًا إِسْلَامِ دِينًا فَلَيُقْبَلَ <سؤال> مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَحِرَةُ مِنْ Ko bude želeo drugu vjeru mimo islama, ona mu neće biti prihđena, i na sudjem pamet će biti među gubitnicima. Gotov inna dina inda Allahi islam, jedina priznata vjera kod Allah, subhanahu wa ta'ala, jedina ta vjera kod će biti primjena je, islam. A i objeve koje su poslaži prije, i Teulat, i Zebur, i Inđin, sve te predvodne objeve, bile su zasnovane na čistoći vjere muzišnog Allaha subhanahu wa ta'ala, bez primjesa širka. Vjerovanje je isto, u Teoratu i u Inđiru je bilo zabranjeno pripisivanje Allah-u Tebala i Ta'ala. Međutim, ljudi su to izmijenili, dopisivali su. Dopisivali su i mijenjane. Isa A.S. nije pozivao da bude obožavljeno, nego je pozivao ljude da obožavaju Allah-u Tebala i Ta'ala. Sotim da su ljudi zastranili u tom pogledu, Allah uzvišan je, je objavio Kur'an, dokino se prethodne objave, kao i slijeđenje svih prethodnih objava. Dokinuto je slijeđenje prethodnih poslanika i prethodnih objava. Dakle, dokinuto je slijeđenje prethodnih poslanika i prethodnih objava. Tako oni pripravili, mi slijedimo Musa a.s. i šta ćete nam reći sad za to? Ne. Obavaza jeste slijeđenje Muhammada s.a.s. Mi znamo da Isa a.s. je uzim ama htetohu ma salagohu, lakini šumbaha. Niso ga ubirnik sogara, se to djiman sve, pričineno. I znamo da će Isa alejhi salatu biti spuštan pred dostupanje sudnjeg dana, i on je jedan od velikih priznaka sudnjeg dana. Po čijem šerijatu će postupati Isa alejhi salatu vessel? Šerijatu Muhameda sallallahu alejhi On neće postupati po šerijatu koji je bio objavljenjem. Neće postupati po Injilu Nego će postupati po šerijatu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem kada seđe pred sastajanje sudnjega. Ovo je jedan od pokazatelja da ni da niko nema pravo sjediti pred prethodne objave i govoriti vezace za te objave i kazati one su došle od različito dakle, od Allah subhanahu wa ta'ala. Take objave Kur'anak stavljanje pečat na sve prethodne objave i čovjek je obavezan da sjedi da sjedi Kur'an i da sjedi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao posljeda svih poslanika. Pore toga Dakle, čovjek mora djelovati u Allahove poslanike. One čija imena znamo, vjerujemo u njih pojedinačno, a one poslanike vjerujesnike o čim imenima nismo mariješteni, dakle, vjerujemo u u njih. Znamo da je od tih poslanika pet odebranih poslanika, Ulul Azm, a oni su Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed. I najodebranih od njih je Muhammed, kao pečat poslanika. La'an firdaqu bejne ahavim meru rasulih, mi ne pravima razliku među Allahom i poslanicima. Dakle, mi ne pravima razliku među Allahom i poslanicima, Ali Allah uzviša je dao određene prednosti Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, dao mu je određene vrijednosti koje nije dao, recimo, prethodnim poslanicima alaihi wa sallatu Mi znamo da su neki poslanicima, ali određene odlike koje nisu bila kod drugih poslanika. Recimo, znamo da je Suleiman alaihi wa sallatu wa sallam razumio Znamo da je Isa alaihissalatu wasalamu liječio hlubave i tako dalje. Allah uz išće nam tu sposobu. Imali su neke muadžize koje su bile svojstvene za njih. Međutim, Mohamed sallallahu alaihi wa sallam je pečat svih poslanika. I oba meza, kažem, ljudi jeste da pokoravaju sallahu subhanahu wa ta'ala i da slijedi šaria koji je objavljen Mohamed sallallahu alaihi wa sallam. Pored toga, znači, obaveza čovjeka jeste da vjeruje u sudnji dan sve ono što slijedi od odnoska s svijeta, od spuštanja kabor, u kaboru, polaganja računa u kaboru, život u brzaku, polaganja računa, dakle, ispitivanja u kaboru od strane mnoge kire zati dan polağa računa vagam djela i sve ono što se djeli na ovog svijeta do konačnog, do konačne presude u lasku ili nedal maspano da ala u lasku vatrbate dakle, je e, mora da vjeruje sve ono o čemu je čovjek o čemu smo bariješteni e, a svijedi nakon djeli sa ovog svijeta to je nakon će se i vjerovanje Allahu dželle soli sanu obejeđenje dobra izla Sve toga Allah subhanahu ta'ala i naravno o tome smo govorili vjerovanju go, u kada i kada, jer o tome smo govorili i tumačno te stvari, tako da se nećemo o tome zadržavati. E, ono što je važno da spomenemo da ima Allah očinu rješanu osmološka volja i njegova šarijanska volja. To što je Allah uzvišeno dao da se u ovom pojamnom svijetu nalazi alkohol, droga, da se nalazi zinalog, da se nalazi određene poljave ili dijela, poput sinaluka, poput kraće i drugih vrsta nedjela, to ne znači da je to dozvoljeno. Kada je što je Allah to stvorio, ako je to zabranilo? Allah uz više nije stvorio, neke stvari dao da se onem nalaze, ali je šariatom zabranio da se to A Dakle, šariatom zabranilo da se neka od tih djela rade. I tu se čovjek mora ograničiti. Mi dakle moramo poštovati šariatsku volju, a stvari zato Allah kaže da je šano bolje da što je naredio to ćemo raditi što je zabranio to ćemo ostaviti i to je obaveza vjernika. Dakle ove stvari su neophodne da se nađe kod onoga ko želi da nasledi džennet. Ko želi da bude vječni stanovnik džennetskog, želi da bude vječni stanovnik dženneta i Allah dž.š.ani nakon što je spomenuo osobinu djana Spominje sljedeću osobinu stranika džaneta, pa kaže أَلَّذِدَهُمْ فِي صَلَاتِهِ مُحَاشِهُمْ I ovaj Kur'anski ajet za nas je posebno važan jer uzvišan je Allah subhanahu wa ta'ala. Također u devetom ajetom istej suri spominje nama bono. Spominje namaz bono. Odmah nakon osobine vjere u Allah subhanahu wa ta'ala, nam trebuje biti vjernici, da će istranici džanaka biti vjernici. Kaže, lihne, hum, fisa, rati, hum, ha -ha koji su ponizni prilikom obaljanja namaza, koji su skrušeni prilikom obaljanja namaza. Svjesni su dakle da pred Allahom uzvišanim treba istojati skrušan, da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala u namazu, da su svjesni i prisetni do obaljanja namaza, da stoje pred Allahom subhanahu wa ta'ala i da mu se obraćaju njegovim govorom učajući njegove riječi da mu se odrajeo do mam i tako dalje u potkonosti se predan visišnom Allahu subhanahu ve taa. I to je prva osoba koja je spomenuta nakon vjeruje u uzišano Allah subhanahu ve taa. Zate kaže Allah šanom onajemu da mu je I koji se klade onoga što i se ne tiče. Vjernici su takvi da oni ono što nije vezano za njim, ono što je za njih nije bitno, oni to ostavljaju. Prvo to njima ne koristi s obzirom da ih ne koristi, oni to ostavljaju. Ali ima još jedna koran stvar, pored toga što to njima ne koristi. To njima samo nanosi štetu. A ima to njima ne koristi, nego njima nanosi štetu, pa oni još više razloga imaju da to ostavljaju. Zato što im to nanosi štetu. Ne samo da im ne koristi, nego im čak šta više nanosi štetu. Pa oni ostavljaju sve ono što ih se ne tiče i to je u isti vedno osobina srvnikarima da je ovo tek tako lahko. Velika većina ljudi zaradna ženeta. Ali je lahko ostaviti ono što ga se ne tiče. Zaista nije lahko ostaviti. Je Allah uzvišćen i spominje tu osobe? Naglašamo ja da čovjek zaista od osobina stanovnika ženeta jeste da ostavi ono što ga se ne tiče. I čovjek se na tom polju treba Boga mi dobro potrubiti. Ove osobine spominjemo kako bismo mi te stvari ugradili svoj život i kako je to postao sastavni dio našeg, našeg života. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala wa li zakati fa'ilu. Uspjeli su oni koji zekat udjelju. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna, ali ovo se odnosi na obavezni zekat, a može da se odnosi i na čišćenje da se odnosi na sva dijela koje će ovdje čistiti svoju dušu. Govorili smo o zekijatu, na, u našem uh, govoru o osamirama stanovnika Ađeneta prilikom uh, iz Sure Alinu Imran pa se nećemo na tome toliko zadržavati. Dakle, oni čiste svoj imetak uh, izdvajajući zeka, To je, dakle, jedna od osobina koja se spominje i u ovom kontekstu, a spomenuta je e, spomenuta je i u kontekstu e, govora osobinama stranika džendrata u Suri Arajma. E, stranici džendrata, dakle, izdvajaju zekat i čisti svoj imetak zekat. Oni ne bježaju toga, ali na veliku žalost. Naći ćemo ljude kojima nije problem dati godišnje 2, 3, 5 hiljada maraka kamati. To je njima nije problem, ali im je problem da 1.500 maraka za kanad. Tu je puno, kaže, puno tu dođe, još se zabeđe, puno to dođe. Trebam da ideti 1.500 maraka dati. A kama da dati 5.000? Nije problem. Jer to mora doći u kazna slučaj, doći u od banka, jer ćemo postati, postati pešog želantiva. Pa kao to su, se mora, to mora, Kama Kamatama nije problem, ali dati zekat, hiljodi pomadaka, to je teško. Kao što ljudi često polepišu oko sadeka totfitra, paži oni od sadeka totfitra koji treba da izdvoje u hrani, oni bi kupili, kupovali ljudima i sijalice, i kupovali bi oni njima meso, i mes, bi oni njima i kupili bi njima godišnju podmjeru, od te dvije i pukile što trebaju dati u osam. Dakle, to je osobina ljudi da, da nekako ono što baš ne može nikako izvjeti, daj njemu sad do toga pobiriti čita umret. Nemože to da. Nemože to da. Allah te ne gradio ispani svoje ovoje zapravo Allahu subhanahu wa ta' kada je sada kad toliko da daj ono što trebaš da daš, čine da Allah će da ćeš nam duži. A ti ako hoćeš Da se primiš o sromasma i nevodnicima, ti te možeš činiti po sromazanu. A niko tebi ne brani ni da u ramazanu daš se sromasma i nevodnicima od svojih togara kojeg ti možeš i kod da Bogu Dakle, od stranika džerneta, od osadina stranika džerneta jeste da oni zekajat istvajaju i da u tome apsolutno ne štede i da ne izbjegavaju da je zekat. والذين هم رفو وجهم حفاء ايكوي تشووا ي لسويا ستيدا مياستا الا على سواجي او ملكت ايمانهم فانهم غايرون بلهمين اوري تشووا ي لسويا ستيدا مياستا اسيم اد سوقواا سوي يي اونيه كوي سوووسن دي هوو فانهم ذلك فاولائك هم العادل. A oni koji pored toga traže, oni u zlostan svim pretjeruju. Dakle, oni koji svoje e, svoju potrebnu za udovoljavanjem strasti budu tražili u zadovoljavanju sa svojim suprugama ili onima koji su njihovu posljedu na šarijetnom braku dakle, dozvoljan način, oni ne zaslužuju prijeko. Oni koji budu tražili pomimo toga, budu zadovoljavali svoje strasti sa osobama sa kojima nisu u braku ili budu zadovoljavali svoje potrebe sa osobama istog spola poput homoseksualaca ili budu tražili zadovoljenje svoje strasti u samozadovoljavanje, oni zaslužuju prijekone. Ovo je dokaz, dakle, zabrane samozadovoljavanje i dokaz zabrane homoseksualizma, dokaz zabrane činjenja za se naluka itd. Oni koji traže zadovoljenje strasti mimo onovo što je vlađa šalim razborio, oni mu sluši sa svim predtjeljim. Nakon toga kaže uzvišan Allah subhanahu wa ta'ala kaže i koji o povjerenim emanetima i ugovorima brigu brigu. Svijena sladnika ženete jesna da povjereni emanati ispuni i da ugovore koji sklapaju oni međusobno pošlu i drže do tih ugovora. To je sabena astronomika generalta. Vi znate da je manet nije zgodno iskomiti. Neka će vam neko pobjediti riječi, pa je to je mandat koji treba čuvati. Neko će vam povjeriti imetak, to je mandat koji ćete čuvati. Neka ćete biti imenovani na nekom mjesto u firmi, u nekoj instituciji i to je manet koji treba da iskomiti. Međusobni ugovori, treba ih se poštovati treba da se ispuniti to je osobena stanovnika internet be ispunjavaju te ugovor vi znate kako se neka sve se nije pod ugovara dok se ne bude trebalo plaćati kad se počne kad se treba plaćati i onda ništa ne jeste onda nema reklacija onda svega kad se treba platiti onda je problem celo se ne treba plaćati sve je po dakle ljudi se ne drže svojih I posebno današnje gredo o neispunjavanju tih ugovora možemo govoriti nadzorom i našim. vidimo koliko firmi ima podleživani drugih firmi koje ne plaćaju. Neke ne žele da plati, neke su nemarne u tome, neke su zapale u druge probleme koje ih ne mogu ne plaćaju. Dakle, o tome treba svaki pojedinac da vodi brigu, bez obzira da li bio kao fizičko lice ili kao pravno od lice. وَلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِ i koji namaz na vrijeme uvodeju. Subhanallah. Namaz, namaz je prvo spomenutno skrušila namaza. Kaže poslije, i koji namaz svoj čuvaju. Namaz, dakle, na vrijedno obavljenje. Ispunjavaju ga sa svim njegovim ruknovima, sa svim fardovima, sa svim obavezama i ispunjavaju namaze na vrijeme. Dakle, oni koji se izvlačaju namaze na obavljenje na vrijeme, ispuštaju namaze govori da ne mogu uklanjati naravno mjesto, ne mogu uklanjati ovdje stigne jakar, jakar, kod god ja mogu ja klanjam kod god ja mogu ja klanjam Allah te stvori lada bi ja i mogu ne ti kad budeš mogao uradiš tako godi ali namaz moraš tako prioriteti nisu dobro poredja prioriteti zaista kod ljudi nisu pored poredja ljudi stavljaju Posao ispred robavanja Allahu Subhanahu wa ta'ala. Što je pogrešno. Allah vam kaže pogrešno. Robavanja Allahu Subhanahu ta'ala je ispred posao. Kad nađeš posao gdje može da robiješ Allahu Subhanahu ta'ala, da ispunjavaš robavanja prema Allahu Subhanahu wa ta'ala, da ne greši prema Allahu Subhanahu wa ta'ala, da ne greši da ćeš ovom tvoj posao koji je ja nekvatam za tega. Tražim posao po svaku cijelu. Kad bi se ponudilo u kockarvice da sjediš za aparatom i da udaraš, rekom, šta ti posao? To je moj posao. Ponudi se sa Šankom da si pa Šalko, pa štačke, to je prosto, moram ono zavadno. Moge kaže klanjati tu, neka klanjati, ne moge klanjati na takvo Pa što, zašto na tako mjesto gdje ne može klanjati? Čovjek dakle mora znati i poredati prioriteti. Kad su te osobine spomenute, kaže Allah da štano, da, ik ja kum odvali to. To su dostojni nasjednici žendeta. El nadine jevitunan, firoteuse, un viha A, To su oni koji će naslijediti žendeta. Sljedeće, i u njemu će bonne it a was